У вікно хтось агресивно загупав Усі перелякано підхопилися А дехто смачно вилаявся «Відкрийте, відкрийте» Усі пізнали голос Васі От народ Ніхто навіть не стривожився Раптом з ним щось сталося Сердитий шеф пішов відчиняти Льоля запалила свічку Оскільки пропало світло і раптом побачила, що вона надто далеко лягла від чоловіка Вона відсунула його спальний мішок від лещеного Запхала його в кут і заплакувала йому вихід своїм матрацем Прийшов шеф з двору і побачивши таке Сказав Льолі, що взагалі у полі хлопці сплять окремо від дівчат тож попередня гармонія розташування спальних мішків була порушена, хату поділили навпіл, хлопчики окремо, дівчатка окремо. Довго гріли Васю, годували недоїдками вечері, поїли чаєм і заспокоювали. Кого він нагадує, думала Марго. Він увесь тремтів від страху, бо в цих ярах почувався, як у пазурах у Мінотавра. «Я забув тебе попередити, Васьок, що тут блуд водить». Чи то серйозно, чи жартома сказав шеф, поплескавши бідного Васю по плечах. «Га? Ну не чистий такий, який спеціалізується на збиванні зі шляху подорожніх». «Не треба, шефе!» Марго дивилася на стару іконку Матері Божої і дякувала в молитві, що вона не допустила гріха. Однак у душі вона розуміла, що її справи погані. Вона себе добре знала і дуже боялася за себе. Андибер сів до грубки і, підкидаючи дрова, замислено дивився на вогонь. Сидоренко спав, одна леська вмирала від сміху, поглядаючи на злого шефа, в якого все падало з рук. Їдьмо звідціля, шефе, благав Вася, тут добра не буде. Завтра вранці й поїдемо, не хвилюйся. Ці місця відразу чужинців не приймають, трохи помучать, а потім звикають. Я не хочу, шефе, ні за які гроші не хочу. Знаєте, кого я тут зустрів? Кого ти тут міг зустріти, окрім баби Секлети і діда Каюка? Я бачив чоловіка, голого, з гаком під грудьми. А, немов би згадав шеф, так то Стевко нечемний. Його турки підвісили за те, що він пив горілку в день у Рамазан. Не бійся його, він нічого лихого ще нікому не зробив. Господи, захвилювалася святка, знову починається. Її почала гладити по голові Льоля. Заспокойся, я теж не відразу звикла. Так це правда? Що саме? що тут бродять духи. «А чого ж неправда?» спокійно говорила Люля. «А що тут такого?» «Ні, я цього не переживу», плакала Свідка. «Для мене це занадто. Васю, поїхали!» «Як, зараз?» здивувався він. «Та ми з цього яру зроду не виїдемо». «Як ти їздив по ярах у таку погоду, так і ми виїдемо». А справді, як я їздив? «Може, ти взагалі не їздив?» Спитав Андибер «Я вже сам не знаю», Завагався Вася «Після того, як я побачив чоловіка З вовчою головою Песиголовця поправив його шеф Оцього справді слід боятися А що він робив? Махав мені, щоб я вийшов з машини То ти не вийшов? «А що я, дурний? А як він від тебе відв'язався? А я перехрестився, молодець Васьок. За що я тебе люблю, так це за кмітливість», – розраготався шеф.